Un moment istoric fascinant, dar mai puțin cunoscut, este marea emigrare din 1618 din Japonia, cunoscută și sub numele de Exilul creștinilor japonezi. Această poveste surprinzătoare începe în perioada Edo, când șogunatul Tokugawa a decis să izoleze Japonia de influențele externe, în special de cele religioase. În 1614, shogunatul a interzis creștinismul, considerându-l o amenințare la adresa stabilității politice și sociale. Misionarii creștini au fost expulzați, iar credincioșii japonezi au fost forțați să renunțe la credința lor sau să facă față persecuțiilor brutale. Dar, în loc să se supună, Mii de creștini japonezi au ales să părăsească țara, stabilindu-se în alte părți ale Asiei, cum ar fi Filipinele, Vietnamul și Thailanda. Un grup notabil de creștini japonezi, cunoscut sub numele de Kirishitan, a ajuns în satul Dumangas din Filipine, unde au fondat o comunitate prosperă. Acești migranți nu și-au pierdut identitatea, ci au reușit să-și păstreze tradițiile și credința, integrându-se în societatea locală. Au adus cu ei nu numai religia, ci și tehnici avansate de agricultură, mișteșuguri și chiar arhitectură, influențând dezvoltarea regiunii. Ce este cu adevărat remarcabil este următorul fapt, chiar și după secole, Descendenții acestor creștini japonezi au păstrat amintirea originilor lor. În anii 1990, cercetătorii au descoperit că în unele sate din Filipine există încă familii care păstrează nume de familie japoneze și tradiții unice amestecate cu cultura locală. Această migrare nu a fost doar un exod al disperării, ci și o poveste de rezistență și adaptare. Ea ilustrează cum oamenii în fața opresiunii pot găsi modalități creative de a supraviețui și de a-și păstra identitatea chiar și în cele mai dificile circumstanțe. De asemenea, este un exemplu timpuriu de globalizare unde culturi diferite s-au întâlnit și s-au influențat una pe alta, mult înainte de epoca modernă. Așadar, marea emigrare din 1618 nu este doar un moment istoric, ci și o mărturie a puterii umane de a depăși adversitatea și de a construi comunități durabile, chiar și departe de patria lor. Ai ascultat Lumea în o mie de povești în lectura lui Liviu Damian, o producție Ad Books. Până data viitoare,